Пророк Авакум Пророк Авакум е осмият от малките пророци. За живота му не се знае нищо, освен това, че е съвременник на Еремия и е пророкувал към 610 година преди Христа, няколко години преди нашествието на Навухонодосор. Книгата му се състои от три глави. В първата глава предрича тежки беди, които халдейците ще донесат на евреите. Във втората глава предсказва поражението на халдейците от персите. Третата глава е ново звание, в което Пророкът ревностно и топло моли Бога да помогне на народа Му. Първата глава започва с думите: Видението, което видя Пророк Авакум. И после: Изрежда какво е видял – неправди, несправедливости, жестокости и грабежи. След това говори за Господ и казва Вижте международите, погледнете и се зачудете много, защото ето, аз ще повдигна халдейците, народ лют и устремителен. Всички ще дойдат за грабеж и взора на лицата им е напред и ще събират пленници като пясък. След това пророкът казва Не си ли ти от века, Господи Боже мой, свети мой, няма да умрем. Ти, Господи, си разпоредил за съдба и ти, крепки, турил си ги за наказание нам. Във втора глава описва друго видение, за което Господ му казва Пиши видението и изложи го на таблички, щото да тича, който го чете защото видението е още за определено време, но бърза към свършека и няма да излъже, ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее. След това описва халдейците и тяхното състояние, които събират при себе си всички народи и при себе си всички люде. Не ще ли станат внезапно у нези, които те хапят, и да се повдигнат онези, които те правят окаяни. И ти да си им в разграбване. Понеже ти обра много народи, всичкият остатък на людите ще те оберат заради кръвта на човеците и заради неправдите ти на земята, на града и на всички живущи в него. Ето, не е ли това от Господа на силите, да се турят людете за огъня и народите да се мъчат за суетата, защото земята ще е пълна с познаването на славата Господня, както водите покриват морето. Чашата на десницата Господня ще се върне към Тебе. От приведените пасажи се вижда, че Пророкът вижда бъдещето и изтъква идеята, че това което става на световната историческа сцена не е случайно и произволно, но е обословено от закона за причини и последствия. И че двигател, фактор на историческите събития е Господ, разумният духовен свят, великите разумни същества, които управляват и ръководят както цялата Вселена, така и историческия живот на народите и човечеството. Третата глава е озаглавена, молитвата на пророка Авакум. В нея се прави опит да се даде идея и представа за величеството и могъществото на Бога, за Неговата сила и Неговия гняв. Славата Му покрива небесата и земята Му е пълна с хвалата Му. Сиянието Му бе като виделината, лъчи излизат из ръката Му, и там бе скришницата на крепостта му. Застана, измери земята, погледна и направи да трептят народите. С негодование си прошел през земята, с яроста си стъпкал народите, излязал си за избавление на людите си, за избавление на помазаните. След това описва запостението, което ще настъпи на земята от гнева Господен и казва Аз обаче, ще се веселя в Господа, ще се радвам за Бога на спасението си. И Ейова Господ и силата ми и ще направи нозете ми като на елените и ще направи да ходя по високите си места.